Послухалися б найменшого, не сиділи б на лаві підсудних. Залишено без змін. Обстановка у залі судового засідання була напружена до краю, і суддя час від часу погрожував вивезти з залу найбільш неспокійних. Усі з Іванова за найсуворіше покарання. Частина Калинівських і найперш батьки підсудних звичайно роблять усе, аби вигородити їх. Протягом усього процесу Мене не полишало відчуття, що підсудні знайдуть у собі мужність оцінити власні вчинки так, як вони того заслуговують. Принаймні після того, коли вони побачили в залі суду Ростислава Тимофійовича і Любу, що підведуться і скажуть так, тільки ми винуватці за Віктора, якщо не за кодексом, то за совістю. І що попросять пробачення у Люби та Ростислава Тимофійовича за свою легкодухість, яка коштувала життя їхньому синові. Але, незважаючи навіть на те, що двоє з трьох були абсолютно впевнені у вироку, не пов'язаному із позбавленням волі, на суді від них не почули жодного слова каяття. За Усиковим взагалі виходило, що він насамперед завинив перед своїми власними батьками, оскільки завдав їм прикрищів. Правда, хтось із них про що готовий вибачитись і перед Любою. Це ледве почули. Все, що говорили підсудні, справляло гнітюче враження. Одностайно твердили, що палили речі ненавмисно. Хоча як же може бути ненавмисною на така цілеспрямована акція, як розпалювання вогнища? Усиков намагався переконати суду тому, що він стягнув рукою в кишеню штанів машинально. Машинально витягнув годинник і машинально відніс додому. А Стремовський пояснював свою поведінку і своє мовчання так само ступором, тривалим шоковим станом, на що суддя цілком слушно спитав. Якщо ви тривалий час були в шоковому стані, то як у такому разі спокійно прийшли додому і вляглися спати? Як потім ходили в інститут і складали іспити? На це Стремовський відповісти не міг. А ще адвокат, який представляв інтереси батька загиблого, запитав, чи не вважає Стримовський, що він, як майбутній лікар, не лише був зобов'язаний вжити заходів до того, щоб витягти Вальчука з води, а й зробити все, щоб повернути йому життя. На що Стримовський відповів, що реанімацію утопленників вони ще не проходили. Королюк весь час лише повторював, що серед підсудних він наймолодший і авторитетний. На той час, як потонув Віктор, Королюку минуло вже вісімнадцять, колись у ці роки командували полками. Потім говорили матері підсудних, викликані як свідки. Це вони, матері, були перші, хто побачив своїх синів одразу ж після скоєння злочину. Ще з мокрими від недавнього купання головами і з легким димком від вогнища, який зберіг їх одяг. Важке становище було в матерів. Сказати, що їхні сини того вечора були схвильовані, то чому ж не розпитали, не дізналися, що скоїлося. Сказати, що були спокійні, також начебто не на їхню користь. Стримовська повідомила, що син видався їй спокійним, прийшов додому і одразу ліг спати. Королюкова мати щось говорила про заслуги дідуся, що ж до сина, то вважає його невинним. Усикова ж стверджувала, у тому, що троє на лаві підсумних, винен передусім сам Вальчук. Що ж, батьківське почуття, можливо, найсильніше, проте більшої моральної шкоди, ніж завдали вони своїм синам, важко навіть уявити, переконуючи, що ті не злочинці, а жертви. Справді, може, лиха не трапилося, якби Віктор того вечора не сп'янів. Однак це зовсім не означає, що на п'яного можна списати все, тим більше, що з характеристик та відгуків, які містить справа, Віктора п'яницею аж ніяк не назвеш. Просто на радощах, що скінчив третій курс, не розрахував своїх можливостей. До того ж, самі обвинувачені того вечора старанно споювали його, а потім дали можливість потонути. Далі відбулося таке, чому просто не хочеться іняти віри. Калинівський технологічний технікум, де навчався Королюк, висунув громадського захисника, не обвинувача, а захисника. А загальні збори учнів ПТУ номер 1, куди після виключення з інституту був зарахований Усиков, попросили суд не карати надто суворо. Мовляв, хороший хлопець, молодий. Так і говорили на своїх зборах. Не задумуючись над тим, Ще цим проповідують некарність зла. Суд присудив Усикова до двох років позбавлення волі у виправно-трудовій колонії загального режиму. Стримовського і Королюка до одного року виправних робіт з вирахуванням 20% заробітку в прибуток держави. За санкціями відповідних статей покарання якнайбільше. Розглянувши справу у касаційному порядку, Обласний суд залишив вирок без змін. Не знайшов підстав для його перегляду і Верховний суд Республіки. На останку хотілося б сказати ось про що. У суддів свій суддівський регламент.